25. fejezet Herbert Moore lakása, Philadelphia. Szeptember 18-a hétfő, 10 óra 33 perc. Moore nem tudott aludni. Ahhoz túlságosan ideges volt. Patricia Turner még mindig nem hívta föl, és az ígért levél sem érkezett meg. Nem értette, mi történt. Ő nem hívhatta a nőt, mert az tolakodás lett volna. Végül is ő csak egy szakértője a könyvnek, semmi komoly. A könyvet nem ő írja, és sohasem lenne annyi pénze, hogy megjelentesse. Nem tudta, mi történt. Talán a nő elfelejtette, talán valaki lebeszélte róla, talán valaki egy sokkal jobb, nevesebb szakértőt ajánlott neki, vagy talán nincs ideje felhívni. Vagy... Igen, Múr detektív ösztönei minden rejté mögött bűnesetet csuktak. Patricia Turnert talán megfenyegették, hogy adja fel szándékát a könyv megírásáról, vagy talán elrabolták, megverték, megerőszakolták, és most kórházban van, vagy… vagy meghalt. Talán az a legvalószínűbb, hogy megerőszakolták. A nő keresett valakit, aki már csinált ilyet, hogy interjút készítsen vele, de nem volt felkészülve rá, nem tudta, hogyan is kell bánni az ilyenekkel, és… és megtörtént. Tapasztalatot szerzett arról, amiről írni kívánt, de nem olyan tapasztalatot, amilyet szeretett volna. Múr kiment a konyhába, és feltett három deci tejet forni. Amikor gyerek volt, a nagymamája mindig meleg tejet adott neki, hogy elaludjon. Arra már nem emlékezett, hogy végül is a tejtől aludta el, vagy egyszerűen mert már álmos volt, de az emlékkel tette érzés, megnyugtatta, így mindig meleg tejet ivott, ha nem tudott elaludni. Miért nem szól nekem? mondta maga elé egyszerre dühösen és aggódóan. Ha szól, én tudtam volna neki segíteni. Istenem! A fejét ingatta. Konok akaratos nő, és most jó ráfizetett. Felsóhajtott, elővette egy bögrét. Az ember sohasem lehet elég óvatos. Őrült egy világban élünk. A tej nagyon gyorsan felfort, kijöntötte a bögrébe, aztán hagyta egy kicsit hűlni. Megfordult és elindult az ablak felé. Valami megmozdult az ajtóban, látta a szeme sarkából. Egyedül élt, és egyedül volt a lakásban. Se kutyája, se macskája, még néhány hal sem egy akváriumban, pedig azt már régóta szeretett volna. Automatikusan a mozgás irányába fordult. Megremegett, még a szíve is kihagyott, annyira megijedt. Egy férfi állt az ajtóban, és egy pisztolyt fogott rá, egyenesen a fejére. A férfi meghúzta a ravaszt. Hirtelen minden elsötétült. Amikor Múr magához tért, a fürdőszobában találta magát. A csuklója és a bokája egy magas háttámlájú székhez volt bilincselve, és be volt ragasztva a szája. Csupán alsó volt rajta, semmi más. A fürdőkádba folyta víz. Három ázsiai férfi tetvet körülötte. Az egyik férfi, aki egy kiségköpcös volt, orvosi tett a földre. Kinyitotta és szikét, különféle méretű tűket, fogókat, orvosi csipeszeket, ollókat, fecskendőket és vegyszereket pakolt ki belőle. Moore felnyögött a félelemtől, dobálni kezdte magát, olyan pánikba esett, hogy azon se lepődött volna meg, ha egyszer csak megáll a szíve. Rettenetesen félt a fájdalomtól, a legkisebb fájdalom is az őrületbe tudta kergetni, még egy közönséges migréntől is szinte a farra mászott. Most pedig úgy tűnt, meg akarják kínozni. Nelson a felügyelőhöz fordult és a szemébe nézett. Hulk észrevétlen csettintéssel adta a többiek tudtára, hogy kezdhetik. Gordon és ő elindultak az ajtó felé, de mégsem mentek ki, hanem csak múr széke mögé kerültek, majd két oldalról megragadták a széket, felemelték a levegőbe és odavitték a kádhoz. Amikor múr rájött, hogy be akarják nyomni a vízbe, rázni kezdte a fejét, amennyire a műanyag hurok, amivel a fejét a támlához rögzítették, ezt megengedte. Szája néma nyílt. A következő pillanatban fejjel előre, válik belemerült a hideg vízbe. Kapálódzott, ahogy csak bírt, de még a lába is a székhez volt rögzítve. Nyögött. A fejét rázta, vonaglott, rémülten bámulta a vízsugarat, ami a csapból folyt, és a légbuborékokat, amik a vízsugárral együtt jöttek. A levegő kezdett fogyni. Múr elkeseredetten küzdött, hogy ne nyeljen vizet. Aztán hirtelen kihúzták. Letették a földre. Francis szikét dobott Gordonnak. Gordon hátulról átfogta Mur nyakát, és a szikét a torkának nyomta. Nelson lefogta a ballábát, Francis pedig egy fogóval megfogta múr láb hüvelyküljának körmét, mintha ki akarná tépni. Moore bevizelt, a széklete a lába között folyt ki, és iszonyatos bűztárasztott. Nyögött, próbálta elhúzni a lábát, de képtelen volt rá. Próbált beszélni, mondani, hogy ő rendőrtiszt, de a szája be volt ragasztva, csak hümmögni és nyögni tudott. Aztán Gordon elengedte a nyakát, és megkerülte a széket. Előrehajolt, és a szemébe nézett. Ha kérdezünk, válaszol kezdte. Múr pedig szaporán bólogatott, hogy elmond minden, csak ne bántsák. És ha szabaddá teszem a száját, nem fog kiabálni? Múra fejét rázta. Nelson elengedte a lábát, Francis hátra lépett, elzárta a kát feletti csapot, és a fogót a többi kínzó eszköz közé tette. Gordon lerántotta a ragasztószalagot Múr szájáról. Szonja a bázison tisztán látta a fürdőbe rejtett kamerán keresztül múr halára rémül tekintetét. – Ren... Ren... Rendőrtiszt vagyok, dadogta Múr. Tudjuk, Mr. Moore, mondta Gordon. – Nézze, én személy szerint egyáltalán nem utálom vagy gyűlölöm ön, és megkockáztatom, hogy a társaim sem. Ami feladatunk mindössze annyi, hogy öntől bizonyos információkat szerezzünk meg. Érti, Mr. Moore, a feladatunk ennyi. Hogy ezt milyen módszerrel érjük el, nem számít. Múrnak meggyőződése volt, hogy ennek az egésznek köze van Patricia Törnerhez. Azt gondolta, a nő valami nagyon durva dologra akadt rá. Nem volt elég óvatos, és elkapták. És a noteszában megtalálták a nevét és címét. Utána néztek, és megtudták, hogy nemrég beszéltek telefonon. Ön dönt, Mr. Múr, hogy válaszol szépszerével, vagy játssza a kemény fiút. Ha szépszerével, akkor nem bántjuk. Ha keménykedni próbál, garantálom önnek, hogy egy olyan torzult csinálunk magából, hogy soha nem mer majd a tükörbe nézni. Megértette, amit mondtam? I igen, igen, bármire válaszolok. A az igazat mondom, az igazat. Kérdezzem bármit. Próbálja ki, az igazat mondom mindenre. Hadarta Múr. – Ez nagyon dicséretes. Látom, ön józan gondolkodású ember, – mondta Gordon. Gordon letette széket Moore elé, és ráült. Nelson szétnyitott egy aktatáskát, és egy fekete dossziét dobott át Gordonnak. Gordon a térdére fektette a dossziét, és kinyitotta. Múr látta, hogy róla készült fényképek vannak legfelül. Gordon felnézett rá. Egy kis ellenőrzést, hogy lássuk, tényleg hajlandó-e együttműködni. – Igen, igen, hajlandó vagyok, mindenre hajlandó vagyok, vágta úr. Gordon bólintott. – Ön egyedül lakik? – kérdezte. – Igen, a feleségem elvált tőlem, még Gordon felemelte a kezét, mire búr elhallgatott. – Megkérem önt, hogy csak nagyon röviden válaszoljon. Ha azt szeretném, hogy bővebben is kifejtse, majd fogom kérni rá. – Igen, igen, természetesen kérem, bocsásson meg. Mi az ön jelenlegi beosztása a rendőrségnél? Éjszakai ügyeletes tiszt vagyok, mondta múr, majd hozzátette. Uram. Hol? A Franklin rendőrkapitánságon, uram. Milyen a szexuális érdeklődése? Heteroszexuális, uram. Mikor volt utoljára nővel? Hát, körülbelül négy éve. Kivel? A feleségemmel. Ismeri-e személyesen James Tildent? Nem. Biztos? Nézett rá Gordon rezzenéstelen tekintettel. Igen, igen, igen. Akár poligráfiára is rátehet uram. Soha sem találkoztam vele. Ismeri-e személyesen Victor Jackson-t? Nem, uram. Tényleg nem. Hát Frank Hartmant? Nem, uram. Mark robson t Őt sem, uram. Terence Madison-t? Nem uram, őt sem ismerem személyesen. Természetesen tudom kikről van szó, de egyiküket sem ismerem. Korina Vilmarkot nem őrül a, nem is tudom, hogy kicsoda. Kenneth Falberget ismeri? Igen uram, egyszer találkoztam az urral körülbelül három éve egy ügy kapcsán. Egy diákját vádolták uram, körülbelül három percet beszélgettünk. Ismeri-e személyesen Jim Waldhouse-t? Természetesen ismerem Dr. Watthauszt, uram, vele szoktam konzultálni szakmai ügyekben. Gordon közelebb hajolt, és nagyon keményen Múr szemébe nézett, amitől Múr halára rémült. Mr. Múr, kérem, nagyon figyeljen arra, amit mondok. Kérem Önt, figyeljen minden idegszálával. Most nagyon fontos kérdéseket fogok Önnek feltenni. Ha hazudik, valami olyan történik magával, ami tönkre teszi az életét. Kérem, önt, Mr. Moore, nagyon szépen kérem, ne próbáljon hazudni nekem. Engem nem érdekelnek a maga kapcsolatai, nem érdekel, hogy kihez milyen viszony fűzi, és kit mire tart, mint ahogyan az sem érdekel, hogy mit szeretne, és mi az álma. Ha hazudni mer, egy szönd lesz magából itt és most. Mr. Moore, biztos benne, hogy megértette a szavaimat? I -i -igen, igen, uram, vágta rám remegő hangot. Minden szavát tökéletesen értettem, uram, minden egyes szavát. Bármit fog kérdezni, én megadom rá a választ, és igazat fogok mondani mindenre. Pusztulja kell, ha nem. Rendben van, Mr. Moore, hiszek magának. Nagyon szépen köszönöm, uram. Gordon hátradőlt a széken, és a dossziéba pillantott, majd ismét Moore szemébe nézett. Mr. Moore, figyeljen, kérem. Beszélte ön telefonon szeptember 13-án, szerdán, hozzávetőlegesen 15 óra 00 perckor egy Patricia Turner nevű nővel, aki a Washington Post oknyomozó újságírója. Múr egy pillanatra lesütötte a szemét. Tudta előre, hogy az újságíró miatt van az egész. I igen, igen, uram, beszéltem a hölgyel, ő hívott fel a mobilomon, egy csomagról beszélgettünk, amit nem kaptam meg sem akkor, sem pedig azóta. Egy könyvről esett szó. Uram, kutassák át az egész lakást, tegyen poligráfra, de én tényleg nem kaptam a hölktől semmit, mondta Múr kétségbe esetten, mert nem tudott másra gondolni, mint arra, hogy a nő valami olyat küldött el neki, amit senkinek sem lenne szabad tudnia. Tudjuk, Mr. Múr, mondta Gordon, mire Múr egy seppet megkönnyebbült. A Turner arra kérte önt, hogy legyen a szaktanácsadója egy sorozat nemi erőszakolókról irandó könyvének. A kérdés az, Mr. Moore, hogy ön elvállalta-e a felkérést. Moore úgy érezte, ez valami rettenetesen nagy hiba volt, sőt, több is annál, valóságos bűn. Kibudjant a könnye, attól félt, hogy most valami nagyon rossz fog vele történni, valami olyan, amiben bele se mer gondolni. I igen, igen mondta ki nagyon nehezen. – De, de ha az helyes, ak akkor, akkor, akkor én... – Figyeljen, Mr. Moore! – Ön mekkora összeget kapott Tildentől? Hartmantól, Robzontól, Jacksontól vagy Madisontól, illetve bármelyiküktől? – kérdezte Gordon. Moore egy pillanatra nem is fogta fel a kérdést, annyira benne volt a Patricia Turner dologban, hogy időre volt szüksége, mire rájött, mit is kérdezett tőle Gordon. Megdöbbent. Pénzt? kérdezte bombán. Nem, én sohasem kaptam tőlük pénzt. Uram, felforgathatja a lak, Gordon felemelt kezevetett véget a mondatnak. Mennyi volt? kérdezte gordon. Engem nem érdekel más, mister Múr, mint hogy mennyi pénzt kapott tőlük. De hát. De hát, ó, uram, én, én sem mennyit sem esküszöm. És válthausz-tól mennyit kapott? Dr. walthaus döbbent meg Sem ennyit. És Kenneth Folbergtől? Folberg igazgató úrtól. De hát, uram, én miért kaptam volna tőlük pénzt? Soha nem kaptam tőlük pénzt. Gordon belelapozott az irataiba, és onnét olvasta. Tudjuk, hogy ez év július 14-én Jill McHart, szeptember 9-én pedig Christine Thomson önnél tett feljelentést nemi erőszak ügyében. Mindkét eset Hartman és társai ellen szólt, ön pedig mindkét esetben értesítette walthous aki elsimította az ügyet. Fennállt a gyanúja annak, hogy nem mondani igazat, mondta Múr. Ezért kértem ki Doktor Valthaus véleményét. Mire alapozta a gyanút? Olyanokat vádoltak meg, akiknek nincs szükségük nemi erőszakra ahhoz, hogy egy nőt megkapjanak, uram. Nézze, Mr. Moore, én nem kívánok önnel filozófiai vitába bonyolódni azt illetően, hogy létezhet-e egyáltalán univerzális férfi vagy nő ideál. És bevallom őszintén, egyáltalán nem érdekel, hogy maga mennyit szenved nem éppen daliás külseje és anyagi problémái miatt. Továbbá az sem érdekel, hogy komolyan azt hiszi-e, hogy a világon minden nő csak arra vár, hogy Hartmann és társai ágyába bújhasson. De az már annál inkább érdekel, hogy vajon elgondolkodott-e valaha is azon, hogy azok a nők, akik az elmúlt négy évben önhöz fordultak segítségért, és akiket ön hazugnak vért, esetleg valóban nemi erőszak áldozatai lettek? Múr már éppen rá akarta vágni, hogy nem, mert dr. Walthouse mindig megmondta, hogy mi igaz és mi nem, de Gordon megelőzte. Mert az az igazság, Mr. Moore, hogy a nemi erőszak, amivel Hartmanékat megvádolták, minden esetben megtörtént. Felvették videóra. Láttuk őket. Moore megdöbbent, eltátotta a száját. De az... hebegte. -az, az nem lehet. Az nem lehet. Miért nem, Mr. Moore? Mert Dr. Waltherus azt mondta, hogy nem történt meg, biztosan félreértenek valamit, csak hülyéskedtek azokon a felvételeken, csak, csak, csak úgy tettek, mintha erőszak lenne, de valójában, de, de valójában nem történt meg, és így akarták zsarolni őket. Gordon megint közelebb hajolt múrhoz, amit múr roppant kényelmetlennek talált, mert Gordonnak nagyon kemény tekintete volt. Mondja meg, Mr. Moore, maga nem mer gondolkodni? Hát, ezt ez, ezt hogy érti? A társam, aki maga mögött áll, ki fogja szabadítani mind a két kezét, hogy el tudjon olvasni valamit, amit magának adok. Ha valamivel megpróbálkozik, nagyon meg fogja bánni. Megértette, Mr. Moore? Igen, uram, megértettem, mondta Moore odaadóan. Gordon felnézett Nelsonra, aki kiszabadította a Moore kezeit. Gordon egy paksamétát adott moore amit a dossziéból húzott ki. Moore olvasni kezdte. – Hát, ezek nem olyan bonyolult kórképek – mondta Moore a harmadik búcsúlevél elolvasása után. – A beteg az orvosát hibáztatja, nem képes felelősséget vállalni a saját éle. Gordon közbeszólt. – Mr. Moore, miért nem mer gondolkodni? Maga vagy teljesen hülye, és még a nevét is elfelejti a nagy tisztelettől, ha találkozik valakivel, akinek a neve előtt szerepel egy D és egy R betű, vagy részesedik abból a pénzből, amit Walthouse kap azoktól a bűnözőktől, akiket nemi erőszak után megment a börtöntől áldozataik elmeveteggé nyilvánítása által. – De én tényleg nem kaptam pénzt semmiért. Én, én tényleg… – Uram, kérje ki egy elmeszakértő véleményét. Ő is azt fogja mondani, amit dr. Walthouse… – Dr. Walthouse kiváló szakember, uram. Talán mindközül a legjobb. – És… Még sohasem láttam tévedni. Számolja meg, mutatott Gordon a paksamétára. Nézze, uram, ezek, kezdte Moore, de Gordon pofonvágta. Moore kiejtette a kezéből az összetűzött lapokat. Gordon elkapta még mielőtt leestek volna a földre. Mr. Moore, hajolt közelebb Gordon a rémült detektívhez. Ha azt mondom, számolja meg, megszámolja. Ha azt mondom, álljon fejre, fejre áll. Múrt a leginkább Gordon hátborzongatóan nyugodt hangja zavarta. Mr. Moore, számolja meg! Már is számolom, uram, mondta Múr remegő hangon, és megszámolta a Wathouse irodájában talált búcsú levelekről készült fotókat. 29? Hus Ebből a 29-ből 25-en megölték magukat. És ez csak a jéghet csúcsa. Uram, – Vannak olyan pszichiátriai... – kezdte Múr, de Gordon felemelte a kezét, mire összerándult és elhallgatott. – Azt akarja mondani, hogy maga nem kap juttatást sem Hartmanéktól, sem pedig Walthausztól? – Igen, uram, ezt állítom. Utána nézhet, uram. Én szerényen élek, uram. Nincs sok... Gordon felemelte a kezét. Múr elhallgatott. – Tudja, ez nagyon érdekes... Gordon csettintett, mire Francis fecskendőt és egy kis üvegcsét vett elő, amitől elkerekedett mó Ön 112 alkalommal hívta wildhouse olyan lányokhoz, illetve nőkhöz, akik egyértelműen nemi erőszaknak estek áldozatul. Ön szexuális bűnesetekben nyomozott, tudja milyen is az, és az a 112 ember mind úgy írta le, ami vele történt, ami az ön tapasztalata szerint megfelelt a valóságnak. Az orvosi jelentés mindent alá támasztott. Ekkor maga furcsa mód minden látható ok nélkül bevonta Valthauszt az ügybe, aki a 112 áldozatból 71-et elmebetegjén nyilvánított, ezek közül 50-et a saját intézetében kezelt, illetve néhányukat kezel ma is. Azt akarja mondani, hogy egy fillért sem kapott abból a 783.750 dollárból, amit Wathous a beteg biztosítótól kapott azután az 50 lány után, akiket maga juttatott az ő intézetébe. Továbbá maga még abból a 2 millió dollárból sem kapott egyetlen centet sem, amit Wathous nyomon követhetően részletekben kapott meg hátmanéktól minden egyes kis akciója után. Gordon blöffölt a két millióval kapcsolatban, mert a Walthouse-Frankiek közötti üzleti kapcsolatnak sehol sem volt nyoma. Moore kétségbe esett arcot vágott. – De, de, nem, de… – dadogta. Francis teátrálisan, hogy Moore minden mozdulatát jól láthassa, felszívta a fecskendőbe az tartalmát. Moore meredtem bámulta. – Mi mi, mi, a, mi az? Mi az? – én, – Én mindenben segítek maguknak, én – hebegtem úr, és megint bevizelt. – Kap egy kis igazságszérumot, Mr. Múr – mondta Gordon. – Ha kiderül, hogy hazudott, egy kórházban fog magához térni, és amikor rájön, mi lett magából, azon fog majd gondolkodni, hogyan legyen öngyilkos. – És higgy el, abban az állapotban ez nem is lesz olyan könnyű. De, – De én nem hazudok, én, én mindenben igazat mondtam – tehát nincs semmiféle anyagi jellegű kapcsolata Hartmanékkal, illetve Wathaus-szal? Nincs, nincs, uram, kérem, higgyen nekem, könyörgött Múr. Ezek szerint maga egyszerűen csak hülye? Hogy? Hogy? De én, uram, pszichiátriai szakvi, Gordon megint leintette. Mr. Múr, miért nem mer gondolkodni? De, uram, az... Agyban olyan folyamatok. Hadd kérjek magától valamit. Kérhettek magától valamit, Mr. Moore? Természetesen, uram, bármit. Akkor jól figyeljen arra, amit mondani fogok. Nagyon figyel? Nagyon figyelek, uram. Ha szépen megkérem, csak egy egészen kis időre el tudná felejteni egy gondolatjáték kedvéért dr. Jim Watthouse t a könyvei, a cikkei, az előadásai, a fényképei és a vele valaha folytatott bárminemű beszélgetés létezését? Képes lenne rá a kedvemért, hogy egy pillanatra elfelejti, hogy Watthouse létezik? Ö, hát igen, mondta úr. Akkor most arra kérem önt, Mr. Moore, hogy gondolja végig. Ha úgy emlékszik vissza azokra a lányokra és nőkre, akik önhöz fordultak segítségért, mert megerőszakolták őket, ha úgy emlékszik vissza az orvosi jelentésekre, az áldozatok arcára, a hangjukra, a tekintetükre, hogy elfelejti Wathouse létezését, mondja meg nekem, Mr. Moore, ön, mint rendőrnyomozó, mit tenne? Hát, ö, ö, Moore krákogott. – Lefolytatnám a nyomozást, de a bírósági tárgyaláson, amennyiben lenne, valószínűleg kérnének pszichiát. Gordon megint lekent neki egy pofont. Moore ilyetten elhallgatott, és nagyot nyelt. – Mr. Moore, arra kértem, emlékezzen. Maga nem tette meg. Nem emlékezett vissza rájuk, csak beszélni kezdett. Emlékezzen vissza minden ártozatra. Rajta. Múr megpróbált mindenkit emlékezetébe idézni, kevés sikerrel. Mit tenne? kérdezte Gordon. Elrendelném az alapos nyomozást, mondta végül Múr. És miért nem tette meg? Mert Dr. Wardhaus felkészített, hogy lehetnek különleges esetek, amikor az áldozat hazudik, hogy ezáltal zsarolja a férfit. És sok esetben Dr. Wardhaus diagnosztizálta a hazugságot. Gordon, Francis és Nelson nevetni kezdtek. Diagnosztizálta a hazugságot? kérdezte Gordon, és nagyot nevetett. Érdekes, nekünk ehhez igazságszérumra, poligráfra, órákig vagy napokig vagy hetekig tartó kihallgatásra, és adott esetben kínzásra van szükségünk, pedig mi vagyunk a szíjjájé. Múr azóta, hogy magához tért, azon gondolkodott, hogy ki ez a három alak. Nem tudta eldönteni, jó-e neki, vagy kifejezetten rossz hír, hogy a szíjájétól vannak. Doktor Walthouse szakember, mondta. Gordon, Francis és Nelson jót kacaktak rajta. <gül> ne haragudjon, Mr. Moore, hogy kinevetjük, de egyszerűen döbbenetes ez a vakhit, mondta Gordon nevetve. És mondja csak, látta a maga Dr. Walthouse-át vizen járni? Múr más helyzetben ideges lett volna, amiért a bálványát gúnyolják, de most nem mert. Nem, pedig Jézus meg tudta csinálni, nevetett Gordon, pedig ő nem volt pszichiáter. Vagy talán éppen azért, szólalt meg Francis. Nagyot nevettek a pohénon. Na jó, elég a viccelődésből, mondta Gordon, mire mindhárman elkomolyodtak. Azt hiszi, hogy nem értem meg magát, ugye? De ebben téved. Pontosan értem a maga mérlegelését. Tudom jól, miért kell ilyen vakum hinnie Waldhausban. Múr nem értette miért, de hirtelen Trey és Marvin a gyerekkori barátai jelentek meg emlékezetében, akik sokra vitték és kinevették, amiért ő csak rendőr lett. Hirtelen megrémült, hogy az ázsiai férfi tud róla, de amit a férfi mondott végül, az nagyon meglepte. Azért kell ilyen elképesztő vaksággal hinnie wildhouse mint valami Istenben, mert ha nem hinne benne, akkor valahogyan el kéne számolnia velük. Gordon kikapta Mur kezéből a búcsú leveleket, és az arcába vágta. Aztán a dossziéból fényképeket vett ki az áldozatokról, akikkel ő foglalkozott, és a képeket is az arcába vágta. Meg velük! Gordon 71 oldalt húzott ki a dossziéból, mind egyetlen oldalas jegyzőkönyv nemi erőszak esetekről, amelyeket Múr gyorsan le is zárt, miután Valthaus azt mondta hazudnak. És azt is Múr arcába vágta. Meg velük! Sok-sok élet, Mr. Moore. Sok-sok múlt, remény, terv, álom, cél, erőfeszítés. Sok-sok név, sok-sok ember, akik szerették őket. Gordon széttárta a karjait. És hová lettek? Moore kezdett összezavarodni. De, de ő, ők betegek, akik ellátásra... Hebegte. Gordon egész közel hajolt Moorehoz. Ők mindannyian az életükkel fizettek mondta. Sokan meghaltak közülük, a többieket elmebeteggé nyilvánították. Nem tudom, van-e bármiféle fogalma arról, hogy ez mit jelent. A Prius ehhez képest semmi. Egy isten egy nap azt mondja magára, ez az ember elmebeteg, és többé senki sem hisz magának. A panaszait, a vágyait többé már meg sem hallgatják. Tulajdonképpen maga többé már nem is ember. Szép, ugye? 71 ember élete szárad a lelkén, Mr. Moore, egy ostoba vakit miatt, hogy… Gordon megrántotta a vállát. A fene tudja, hogy okosnak higgyék a kollégái. Nem tudom. De azt tudom, hogy egyikük sem érdemelte meg. És azt is tudom, hogy ezt a 71 embert tényleg megerőszakolták. És azt is tudom, hogy a maga nagy Waldhausa egy bűnöző, méghozzá a legmocskosabb fajtából. Múr bámulta a papírokat és a képeket, amik a földön hevertek. Lázasan gondolkodott, kiutat keresett, mentséget, de egyre jobban összezavarodott. Hirtelen már semmi sem tűnt olyan egyértelműnek. Gordon észrevette a szemében a kétséget. Érzi ezt, Mr. Moore? Az egész egyetlen aprócska kis gondolaton áll. Ez tartja magában a lelket, és ugye ezt mindketten tudjuk. Ez az egyetlen, ami megmentheti az öngyilkosságtól. Csak egy icike-picike kis gondolat. Walthouse mindig igazat mond, és mindig mindent helyesen lát, ellentétben az emberekkel. Moore látta magát, amint ott ül az asztalnál, és vágja ki az újságból a cikket, amelyet Walthouse írt, és ragasztja be egy füzetbe. És hirtelen rájött, hogy nem tudja, miért ilyen fontos ez neki. Gordon folytatta. 71 élet, Mr. Moore. Hogyan számol el velük? Oda vet egy szakkifejezést. Igen, ez lesz a igaz. Ez lesz az, amit kapnak magától segítség helyett. Megerőszakolták őket, Mr. Múr, mindegyiküket, és ők odafutottak magához, hogy segítséget kérjenek, és maga elvette az életüket. És miért? Hogy beszélgethessen Válthauszal, hogy okosnak higgyék, hogy azt érezze átlát valamin. Egy nyavajás kis érzésért vette el az életüket, Mr. Múr. Egy nyavajás kis érzésért? Akarja, hogy adjak magának egy nyavajás kis érzést? Elvette 71 ember életét, Mr. Moore, akiket bántottak, és akik magától kértek segítséget. 71 ember, 71 család, 71 élet, 71 álom, 71 jövő, 71 szerelem, 71 barát. Miért? Múrnak megremegett a szája. Gordon folytatta. Ha majd kimegy a temetőbe a sírjukhoz, vagy elmegy a pszichiátriai intézetbe, ahol az életben lévőket tárolják, mit mond majd nekik? Miért tette? Mr. Moore, mit mond majd nekik? Mit mond majd azoknak, akik szerették őket? Hogyan fogja visszadni az életüket? Mit fog mondani Mr. Moore? Mit fog mondani? Gordon két újabb fényképet vett elő a dossziéból, és Moore arcába nyomta őket. És nekik, Mr. Moore? Nekik mit fog mondani, mi történt magával? Nézze meg ezt a két embert! Nézze meg! Gordon sohasem kiabált, mindig csak erősebben hangsúlyozta a szavakat. Nézze meg ezt a két embert, Mr. Moore! Ők igazi hősök voltak. Ők sohasem árulták el azokat, akik tőlük segítséget kértek. Moore, mintha érezte volna, kik vannak a képen. Próbálta kerülni, hogy oda nézzen, de végül mégis megtette. A két texasi ranger volt az, akik annak idején elkapták sykes és akik miatt rendőr lett. Tom Clifford és Jack Black. És az ostoba nevetséges vágy, hogy a gyerekkori barátai okosnak higgyék, és ami 71 ártatlan ember életét követelte, jelentéktelenné vált. Értelmetlen semmiség lett. Moore zokogni kezdett, úgy érezte megsemmisül a lelke. Tudja, Mr. Moore, lényegtelen mennyire fáj magának. – Ez nem teszi semmissé, – mondta Gordon. – De nekem lenne egy javaslatom. Múr lassan felemelte a fejét, és Gordonra nézett. Alig látta a kínai férfit a könnyeitől. – Bármit megteszek, – jelentette ki elszántan. Helyes. A maga dolga az lesz, hogy le kell lepleznie wildhouse és magára kell vállalnia mindazt, ami a saját lelkén szárad. – Megteszem. Meg fogom tenni, – fogadkozott Múr. Francis pakolni kezdett. Gordon felállt. – Rövidesen meg fogja kapni a dokumentációt. – És még valami, Mr. Moore. Ezzel részévé vált egy tikkos akciónak, ami nagyobb magánál, és nagyobb nálam is. Nem beszélhet róla senkinek. Még arról sem, hogy találkoztunk. – Megteszem, amit kér. Mindent megteszek, fogadta Múr. Bázis, Philadelphia. Szeptember 18-a hétfő, 11 óra 46 perc. Szonya a kamerákon keresztül figyelte Murt. Semmi szokatlant vagy valót nem talált abban, hogy egy középkorú férfi zokog. Látott már néhány ember sírni életében, és majdnem mindig tudta, hogy miért sírnak. Múr könnyei sem hatották meg. Szonya a 71 emberen sem akadt volna fenn, ha a haláluknak, illetve az elmebetegség nyilvánításuknak lett volna bármi értelme. Ellenére annak, hogy a föld legprofesszionálisabb orgyilkos szervezetének volt a feje, 71 ember életének értelmetlen tönkretevése akkor is megérintette volna, ha nem a huga a 71 Múr Múr bár rendes körülmények között ilyenkor már rég aludni szokott, a legkevésbé sem volt álmos mintha már soha többé nem is akarna aludni. Zokogott, és közben a Valthouse gyűjteményét tépte darabokra, és csapkodta a földhöz. Miután zihálva, nyögve, minden széttépett, amit valthouse gyűjtött össze, egy kupacba hordta a nappali szobába a pszichiátriai és a pszichológiai könyveit, meg az újságjait és a cikk gyűjteményeit. Az egész rakás úgy nézett ki, mint egy mágia. Szonya kezébe vette az I.V. ezres telefont, hogy felhívja Múrt, ha netán tényleg meg akarja gyújtani. Múr csak át a kupac mellett és nézte. Aztán rávetette magát és ütötte-verte a könyveket meg az újságokat. Amikor abba hagyta is felállt, a ruhája és a haja eszelősen zilált volt. Még mindig sírt. Az íróasztalához ment és kihúzta a középső fiókot. A szolgálati pisztolyát vette elő. Leült az íróasztal mögé és nézegette a pisztolyt. Szonja nem akar tovább várni, felhívta Múrt. Múr felnyögött ilyettében, amikor megszólalt a mobilja az íróasztal bal sarkában. Első, második, harmadik búgás, negyedik, ötödik, hatodik. Múr még mindig nem vette fel, csak nézte a telefont. Cunja a 7020 as műveleti számítógéphez ment és beütötte az utcát és a hátszámot, ahol múr lakott, és lekérte a lakók telefonszámait. Kikereste Múr szomszédait, és még várt, hogy Moore felvegye a mobilt, beütötte a számokat a Hillard 4 típusú 20 vonalas műveleti telefonba, de a hívást még nem küldte el. Moore a 19. búgásnál úgy döntött, hogy mégis felveszi a telefont. Igen... Szólt bele gépi szintelen hangon. Ó, Mr. Moore! Ugye felébresztettem? Kérem, hogy ne haragudjon, de élethalál kérdése. Hadart a szonya bocsánat kérő hangon. Ó, igen, euh, Patricia Turner vagyok. Kérem, ne haragudjon, amiért zavarom, de nagyon fontos. Úgy tudom, hogy ön ismeri Joe Baltont. Moore egy kicsivel élénkebb lett. Joe balton ő kapta el öt éve. Kégyilkos volt a fickó, véleménye szerint egy pszichopata állat. Igen, ismerem, mondta. A Lanchester burtonben ült 2020-ig, nem szabadul. Miért kérdi? Bementem és beszéltem vele, mondta Szonya. Ismerte Múr ügyeit, hozzátartozott a háttérnyomozáshoz. Tudta, hogy Balton volt Múr pályájának legnagyobb sikere. Megőrült? csattant fel Mur. Izgatottan felugrott a székből. Nem lett volna szabad bemennie hozzá egyedül. Balton egy pszichopata állat. Miért nem szólt? Szónia kellett volna. Igen, igen, tudom, mondta szonja halkan ilyet hangon. Mi történt? Csinált magával valamit? Meg, megfenyegetett, nyögteki szonja. Azt, azt mondta, vannak kint barátai, akik... Fogalmam sincs, mi csináljak, nagyon félek, nem merek kimozdulni itthonról. Mi csináljak? Segítsen, kérem, könyörgöm. A segítsen szóra, Múr összeszorította a szemét, a fájdalomtól eltorzult az arca. Szabad kezével eltakarta a szemét, és némán sírni kezdett. Szonya várt néhány másodpercet, aztán ijegységtől remegő hangon beleszólt a telefonba. Mr. Múr, Mr. Múr, ott van? Múr csak nagy nehezen szólalt meg. Igen, itt vagyok, mondta fájdalmas hangon. Szonya úgy tett, mintha nem vette volna észre, hogy mennyire más a hangja. Majd én elintézem, nyugodjon meg, és máskor, ha valakivel találkozni akar, előbb szóljon. Maga nem tudja, hogyan kell bánni ezekkel. Igen, értettem. Köszönöm, Mr. Moore. Ö, igen, mondta Múr tömören, és bontotta a vonalat. Átrohant a hálószobájába, és átöltözött. Eltette a pisztolyát és az igazolványát, az egyik szekrény aljából előbányázta a gumibotját, aztán fogta a kocsi kulcsát és elhagyta a lakást. Futott le a lépcsőn, ki az utcára, olyan sebesen és dühösen ment, hogy majdnem felborított két embert. Beugrott a kocsiába, és mint egy őrült, megindult a Lancaster börtön felé. Bébi Bébi bár, Philadelphia. Szeptember 18-a hétfő, 12 óra 25 perc. Csikkó, Cobra és még hatan a bandából a hátsó helyiségben ültek a kártyaasztal körül, és ittak. A megbizatásról folyt a szó, amit frankie kaptak. A szoba ajtaja előtt két nagy darab fickó állt ört, bészbólütővel és uzi felszerelkezve. – Ritka elfuserált három pofa – jelentette ki Csikkó az asztalon heverő rajzokról, melyek Francis, Nelsont és Gordon tábrázolták. – Hát, az biztos – bólogatott Kobra. – Gondolj bele, ilyen pofával kéne leélned az életed! – Rövid élet lenne – mondta Csikkó. Felnevettek. Egyszerre nyúltak a pohárért, kiitták, aztán lecsapták az asztalra. Jöhetett a következő pohár. Cikko szólalt meg az egyik bandatag, akit Orionnak hívtak. Mi lenne, ha elkapnánk ezt a három torszülöttet, és rendeznénk egy ruppós bunyót? Összecsődítenénk pár csávót, meg kurvát, és meg lehetne ezekkel verekedni. És persze mindenki fogadhatna, mint az állat. Csikkó elgondolkozott. Végül is nem rossz ötlet. – mondta vállatvonba, mire Orion elvigyorodott. – Ráfekszem az egyikre, meghal! – jelentette ki. Két méter kilenc centi magas volt, és majdnem két mázsa. – Ráfekszel. fordult felé Kobra döbbenten. – Fúj, de undorító vagy, Orion! Annyi ember előtt! Többen nevettek, de Orion ez sértésnek vette. Felállt és kihúzta magát, hogy Kobra lássa, milyen nagy darab ökölbeszorított kézzel, résnyire húzott szemmel nézte. – Jó van, nyugi! – vetette oda kobra. Tudta, hogy ha verekednie kellene Orionnal, nem lenne sok esélye. – Kérj bocsánatot! – dörmögte Orion. –– Oké, haver, bocsi, most örülsz, bazd meg! – Ülj le a helyedre, most dolgunk van! –– Nem így, normálisan! Kérj bocsánatot! Csikkónak elege lett. – Ülj le, a kibaszott helyedre, bazd meg! – csattant fel. – De nem kért normálisan bocsánatot, – mondta Orion. – Ki nem szarja le! Ne legyél már ilyen virág. Ülj le és kussolj! Vagy ha van ötleted, akkor mondd el! – Még nincs vége, – mondta Orion kobrának, aztán leült. Kobra pofákat vágott, aztán úgy tett, mint akit a dolog hidegen hagy. – Frankitől meg a többi faszfejtől kapunk száz rugót, minimum százat, – mondta Csikkó. Ha élve tudnánk elkapni ezt a három elfuserát, ferde szemüt, kihívásos versenyeket rendezhetnénk, özöllenének ide a bunyósok az egész államból. Ha életben tudnánk valahogy tartani őket, mondjuk fejenként tíz bunyó időtartamára, akkor azzal kurva nagy dohány szakíthatnánk. Akár a milkót is, vagy sokkal többet, attól függően, hogy valójában mennyire jók. – De utána kinyírjuk ezt a három faszfejet, nem? – kérdezte Kobra. Na, – Na-na! – ki kéne belőlük szednünk, hogy ki a megbízójuk, mondta Orion. Megdolgozzuk őket egy kicsit. Ja, de tényleg csak egy kicsit, hogy tudjanak küzdeni, értette egyet Csikó. De ízmegs után komolyabban is megdolgozzuk majd ezeket az elfuserált geciket, ha korábban nem köptek. A bébi- bébi bár ilyen tájt korai délután még zárva volt a vendégek elől. Ilyenkor folyt a takarítás, az edények és a poharak elmosása, a készletek feltöltése. Az utcai ajtó zárva volt, de Francisnek a közönséges zárt nem okozott gondot. Miután Nelson és Gordon is bementek utána, visszazárta az ajtót, hogy nehogy valaki ki tudjon menekülni. Zakójuk alól Gerdway tűvetőt vettek elő. Mindhárman ismerték a bár alaprajzát, és azt is tudták, merre felé dolgozhatnak ebben az időben. Egyenest a hátsó helyiség felé indultak el. Egy konyhás bukkant fel, néhány poharat szedett össze a pult mögül. Franciszék elbújtak, megvárták, míg elmegy. Úgy jutottak el a hátsó raktárik, hogy senkit sem kellett lelőniük. Tudni nem tudták, de számítottak rá, hogy lesz valaki a raktárban. A raktár ajtajában megálltak egy pillanatra, összenéztek, bólintottak, hogy készen állnak. Nelson ment legelől, utána Francisz és Gordon volt az utóvéd beszágódott a karaktárba. A két fickónak, akik csikkó irodáját őrizték, mert hogy valójában a bár volt, arra sem volt ideje, hogy felemelje a ütőt vagy az úziért nyúljon. A tű mélyen a nyakukba hatolt, az ideg méreg azonnal eszméletvesztést okozott. Nelson és Francis épp, hogy odaértek és el tudták kapni őket, mielőtt összeesnek. A két eszméletlen férfit elrejtették, az úzikat tönkretették. A tűket eltávolították a nyakukból, ahogy valaki gyanakodni kezdjen egy felettépp szokatlan fegyver használatára, amit még a fekete piacon se nagyon lehetett beszerezni. – Hány emberünk is van az utcákon? – szólalt meg Csikkó, miután levágta az asztalra az üres tekillás poharat. – Úgy kétszáz – mondta Kobra. Csikkó mindenkit a bandájába sorolt, aki valamit dolgozott neki, még azokat is, akik a kocsiját szokták javítani. A tagság azzal az előnnyel járt, hogy az ember úgy érezhette, nincs egyedül, és védelmet kapott, ha szüksége volt rá, és azzal a hátrányjal, hogy minden bevételből 35%-ot le kellett adni a csikkónak. Frenkiek nem tartoztak a bandába, mert csak vásároltak, meg együtt lógtak, és néha közösködtek a nőkön, de soha semmit nem tettek meg csikkónak. Csikkó pedig, bár ez sohasem vallotta be magának, nem mert velük újat húzni, mert bár Frenkieket elbánt volna könnyedén, a családjaikkal azonban már nem. Hozzájuk képes csak apró porszemnek képzelte magát, és mélyen meg volt győződve, hogy Frenkiek családjai komoly maffia kapcsolatokkal rendelkeznek. – Kétszáz mukso! Hajlok rá, hogy állítsuk még több fószert az ügyre, mert ha elhagyják Filit, akkor baszhatjuk – mondta Csikkó. Nem reménytelen, de akkor aztán kínszenvedés lesz felhajtani ezt a három tetvet. Nekem van egy olyan rossz érzésem, hogy már elhúztak az államból, jegyezte meg Kobra. Hát, az nagy rábaszás lenne, mondta Csikkó. Kopogtak az ajtón. Gyere be, te fasz fej! kiáltott ki Csikkó. Azt hitte, hogy az egyik őr lesz az. Kinyílt az ajtó, és legnagyobb meglepetésükre Francis, Nelson és Gordon sétáltak be. Elegánsak voltak, még rózsa is volt a gombjukukban. Kedves mosoly ült az arcukon. A nyolc fickó, akik a helyiségben tartózkodtak, olyat tett, amit egész hátralévő életében titkolni akart. Megijedt. Az ijettség volt az első reakciójuk. Aztán a félelmüket haraggal palástolták. – Ti hárman! – mutatott rájuk csikkó. – Hullák vagy! – nem tudta befejezni a mondatot, mert Francis testalkatát meg hazudtoló fürgeséggel ugrott át az asztalon, és érkezett páros lábbal a székben ülő csikkó gyomrába. A szék összetölt csikkó és Francis alatt. Csikkónak elakadta a lélegzete, gölcsösen összekuporodott a földön, és hányni kezdett. Kobra fel akart állni, de Nelson orba vágta, amitől néhány másodpercre elszenderült, és felborult a székével együtt. Orion felállt, hogy mutassa milyen nagy darab. Gordon egy pillanatra se vette figyelembe a testméreteit és a testcsúját, hiszen mindezektől függetlenül az anatómiai felépítése éppen olyan volt, mint bárki másé. Egy bandatagot felrugott az asztalra, aztán odafordult Orionhoz. Sípcsonttal, írtozatos erővel combor Orion arca eltorzult a fájtalumtól, és téldre esett. Ekkor Gordon egyetlen ütéssel bezúzta az orrát. Orion hanyat dőlt és eszméletét vesztette. Ekközben Nelson és Francis elintézték a többieket. Mindenki ájultan hevert valahol a helyiségben, csak csikkó volt magánál. Francis átkutatta, és mindent, amit talált nála, feldobott az asztalra. Kést, pisztolyt, pénzt, mobiltelefont. Aztán megragadta a hajánál fogva, és felrántotta a földről. Térdel gyomorszájon rúgta, aztán belevert a fejét az asztallabba, amitől eltörött az orra, majd kitépte a fülében és az orrában lévő karikákat. Nelson egy széket dobott Gordonnak, Gordon a falhoz állította, Francis pedig ráültette csikkót. Aztán Francis meggondolta magát, és újra ütni kezdte a banda vezért. Gordon és Nelson akcióba léptek. Nelson elhelyezett egy mikrofont a szekrény mögé, Gordon pedig egy másikat csikkó mobiljába, és egy jeladó csikkó gyémántokkal ékesített órájába mozdulataikat gondosan átszázták és kitakarták, mert úgy sejtették, folberg emberei kamerákat helyeztek el a helyiségben. Francis zsebkendőt adott csikkónak, hogy letörölhesse az arcáról a vért. Amikor felemelte a fejét, elképzelhetetlen látvány tárult a szeme elé. Hét legveszélyesebb embere eszméletlenül hevert a földön. Még Orion is, aki olyan nagy darab volt, hogy a legtöbb ember csak ránézett és már futott is. Hallom, kerestél minket, – Szólalt meg Nelson. – Ki akarsz minket nyírni, te kis tetű? – Nem, dehogy! – Ez eszembe se jutott, mondta Csikko rémülten, és nevetni próbált, mutatván, hogy ilyen gondolni önmagában egy vicc. Ő rendes ember. Nelson előrelépett, és ököllel Csikko két lába közé ütött. A szék, amin ült, összetört, és Csikko a földre esett. Francis nekiugrott, a hajjánál fogva felrántotta a földről, kiütötte, majd ismét felrántotta a földről. Gordon domott egy újabb széket. Francis ráültette csikkót. Ne hazudj, kisfiam, mondta Nelson nyugodt hangon. Csikkónak remegni kezdett a szája. Csak, cs csak vicc volt, csak, csak vicc volt, <gül> cs csak vicc volt, hajtogatta. Francis megütötte csikkót a szeme alatt. Csikkó majdnem leesett a székről. Szipogni kezdett, aztán elerettek a könnyei. Nelson legyintett. Hm, – Ez csak egy bőgő masina – mondta. – Ide figyelj, kisfiam, ha nem takarodsz el az utamból, azt nagyon megbánod. – Nézz a szemembe! – Nézz a szemembe! Csikó sírva, remegő szája lassan erőlködve felnézett Nelsonra. – Mi abból élünk, kis fiam, hogy gazdag tetveket sarcolunk meg és ha te bekavarsz az érdekeltségeinkbe, akkor az a te bajod lesz. Megértetted? – Igen, megértettem – mondta Csikkó szipogva. Nelson, Francis és Gordon nélkül kisétáltak a szobából. Fél perccel később már kint voltak az utcán. Beültek a roverbe és távoztak. Szonya a bázison hallgatta, mint Csikkó tombol, üvölt, szitkozódik, tör, zúz. Felpofozta az embereit, és rájuk parancsolt, hogy állják el az ajtót, és mindenkit lőjenek le, akit meglátnak. Azonnal előkapta a mobilját, és oda magához 25 embert fegyverre. Utána hívta a bácsikáját. Hallgatom, szólt a telefonba egy 50 év körüli, sima modorú férfi. Ő volt Géb, Roderick, Pennsylvania állam alvilágának ura. Géb bácsi, itt it, csikko, itt it, it, it, tom mondta Csikkó. A hangján hallatszott, hogy tart Gébroderiktől, és a kapcsolatukat nem mondhatni közelinek. Hogy ki? Tom? – A fene egyen már meg, Tom, fiam! Mi a francia zavarsz? – Komoly beruházókkal tárgyalok nem sokára. Éppen az arcpakolásomat teszik fel, hogy feszes legyen a bőröm. Megnyugtat, és ráadásul a puncik is szeretik, ha jó feszes a bőröm. Próbáld ki! – Ne haragudj, Gébácsi. – Nagyon fontos. – Na és mi lenne az a nagyon fontos? – Tudod, hogy nem kivételezhetek veled, és őszintén szólva elég töketlen csábó vagy, barátocskám, mert még mindig nem tudtad kivívni az első helyet abban a kis szar Filadelfiában. – Gépbácsi, megtámadtak. Valaki ki akar nyírni? – Engem is. – Na és? Kit érdekel? – Tom, fiam, nőj már fel végre. Az élet nem játék. Felfogtad? Ha valaki ki akar nyírni, keresd meg, vágna a farkát, és add a kezébe. De engem hagyjál békén ilyen csip ügyekkel. Oké? Okay. De, de, gépbácsi, és ha kinyírnak, segítened kell? Mi az, hogy kell? Ha kinyírnak, kinyírnak. Kit érdekel? Ha nem tudod megállni a helyed, akkor menj nőnek, Oké? Okay. De ne engem hívogassál. Ha gondod van, oldd meg magad. Szarom le, ha valaki kifektet. Oké? Okay. Én nem fogom a te kezedet fogni, mert azzal a saját pofámat égetném le a befektetőim előtt. Ugye érted? És máskor ne hívj ilyen ügyek miatt. Oké? Okay. Tom, ne akart, hogy megóroljak rád, mert akkor még neked nagyon rossz lenne. Oldd meg magad, hiszen a te problémád. Gabe Roderick kúcsú nélkül letette a telefon. Szunja elmosolyódott. Csikkó egyedül van.